І довідався журба, що є в арабів таке свято – Рамазан. Таке, наче наш піст, але інакше. Цілий місяць упродовж того свята мусульманин не повинен від сходу до заходу сонця ані їсти, ані пити. От, ані крапельки води, ані шматочка хліба. Героїчні люди, ті араби, це ж уявити собі, як воно важко. У спеку, в пустелі, а води не можна, ні ковточка». Казав отой арабський хлопець, що тут, мовляв, у вас воно легше, день короткий, особливо, коли Рамазан випадає, узимку, чи восени. Він, у них, у мусульман, не має точного дня, початку чи закінчення, як у нас різдво, скажімо. Завжди одного і того ж дня. Усе залежить від положення сонця чи місяця. Маркіян не запам'ятав і тому щоразу випадає на інший час». У нас сонце пізно сходить, рано заходить, холодно, тому пити не хочеться. А вночі влаштовують справжні учти. Пий, їж, скільки душі заманеться. Та лише сходить сонце, знову пист. тоді спитав: "А за для чого ж отакі тортури? Задля якої мати так мордуватися?" І хлопець відповів: "А для того, щоб люди спізнали голод і спрагу, та могли зрозуміти страждання ближнього. І справді міркував Маркіян, якщо людина заможна, ці відчуття їй невідомі, їжа і питво доступні тобі що хвилини. Хочеш – їж, хочеш – пий. Не хочеш – все одно їж і пий, бо настала пора обіду чи вечері. Якщо ти багатий, продукти, хліб, м'ясо, напої доступні тобі в будь-якій кількості і будь-коли. Може, тобі не нецікаво їх споживати. Не встигаєш зголудніти, відчути задоволення відводити їжі. А ще виявляється, під час мусульманського посту заможні люди повинні роздати бідним певну частину свого прибутку. Так, кім бач, велить Аллах. А у цьому щось є. Багаті повинні ділитися. Все у світі повинно перебувати у рівновазі. І мільйони теж. Марк'ян фізично відчував, що надмір грошей йому шкодить. Заважає як третя нога. Муляє. Навіть якщо грошей у надійному місці, навіть якщо про них ніхто не знає. Страшно і непевно. Не перед прокуратурою, перед Богом. Страшно мати їх стільки у часи загальної бідності. Тому не чекав Рамазану. Різдва чи великодня. Ділився щодня. Давав на церкву щедрою рукою. Допомагав матері, родичям у селі. Віддавши частину, відчував полегкість. Начебто його право нарешті ставало певнішим. Гроші у звичайному поліетиленовому пакеті з незрозумілим іноземним написом приємно відтягували руку. Копійки приємно шурхотіли у кишені. Хоч і не мусульманин, хоч і не рамазан нині, та приємно іноді бути холодним. Приємно тримати у собі це відчуття, що готовий з'їсти вовка. Приємно потім утамовувати справжній чоловічий голод. І приємно обмірковувати, де це краще зробити. Копійки дозволяли будь-які вибади. Де завгодно, з ким завгодно, в якій завгодно кількості. Стільки грошей не проп'єш, Хоч би і хотів. Хоч би як намагався. Питання де? Маркіян на сьогодні вирішив. Звичайно, у цього грузина із дивним іменем. Як його там? Отело чи що? У нього справді непогана кухня. І мужик симпатичний, справжній мужик. Цікаво з ним потеревенити. Відчувається, що добра людина, щира. От тільки горівку треба брати з собою, такої не купиш, нині таке робиться, продають усяку підробку. Не вгадаєш, так і отруїтися можна. Питання з ким залишалося відкритим. Телефон журавського не відповідав та й не хотілося сьогодні чоловічого товариства. Згадалися чомусь засмучені очі валюшкиної подруги Тоні. Тивні очі, не такі, як у більшості жінок, ці очі не зазирали йому до рук. Не чекали, коли він діставатиме з кишені гроші. Ці очі були заглиблені в інше. І йому туди-зась. З усіма його мільйонами. Шлунок забурчав приємно і порожньо. «Досить, пане директоре, поки ви тут мрієте про Рамазан, про Коран, про високе і святе розмірковуєте, я собі виразку наживаю. А я у вас один. Шанувати треба». Журба сховав пакет у сейф. Поторсав для певності його глухі залізні дверцята і вийшов з кабінету. Вже за зачинених дверей почув телефонний дзвінок. Повертатися? Чи ні? Хто по це так пізно? Може, щось трапилося? Може, щось важливе? Повернувся.